Digitális kultúráról érthető jelenség a DTM-ben. Keleti Arthur Bódizoltán Szilálgyárpád és csatlakozott az asztal társához képes Gábor, IT-muzeológus Szia Gábor. Köszöntelek szeretettel És a mi hallgatói nézőink megszokták azt, hogy ha te itt vagy a műsorunkba, akkor tuti, hogy valamilyen kiállításról lesz szó. Ez kétségtelen, hiszen a munkahelyem a Naima János Számítógép Tudományi Társaság is részben a múlt értékeinek megőrzésével foglalkozik, de csak részben. Úgyhogy itt a színfalak mögött borzasztó élvezete hallgattalak benneteket, mert a nem informatika szakos tanároknak kínált digitális írástudási megoldásoktól a IT biztonságig és a robotikáig, ez egy csomó olyan terület, amire a Naima Társaság is kínál megoldásokat, vagy foglalkozik vele. De mellette kétségtelenül a múltal is foglalkozunk. Hát nekem 8. Egy bit, 49 ugye? éves társaságnál már csak előfordul, és valóban nekem 8 bit címmel rendeztünk, most nagy kár, magángyűjtővel közösen kiállít. Készültünk videóval is természetesen, mert hogy van születésnap is, ugye az Atari Videogame, hogy hívják ezt a konzolt? Atari WCS, VCS, magyaroson, magyarosan Video computer system, azaz népszerűbb nevén ATARI 2600-as modell volt éppen tegnap 40 éves, de hát emellett idén ünnepelte a 35. szülinapját a két nagy konkurens, az AX Spectrum és a Commodore 64 számítógép. Boldog szülinapot nekik is, de akkor kukkancsunk vissza az időben 1980-ba, amikor is az ATARI gépet reklámozták Amerikában. Lássuk! Igen, mert ekkora Atari videokomputer már három éve forgalomban volt. Igazi parti árultok rá, mint a Combat nevű játékot, vagy az Outlaw nevűt, ahol egymás ellen játszottak játékosok. Tehát akkor itt nem is a gépet reklámozzák, hanem ezt a játékot. Viszont itt egy nagyon-nagyon újszerű játékot ünnepelnek. 78-ban jelent meg Automatára egy japán programozónak, Tomohiro Nishikadónak a Védelsz, és nevű lövöldözős És És itt az igazi nagy dolog az volt, hogy a játék termi élményt otthon megélhetett, tehát egy játéktermi termi slágert otthon kipróbálhattál, igaz, egy picit lebutított formában. Ezt az atari gépet is meg lehet nézni, a nekem 8 bit kiállítás. Természetesen azzal kezdődik a kijelítés. Ugye, <gül> a az eszem, hogy mikor lesz az iskolákban a történelem óráknak, vagy egyáltalán az iskolai oktatásnak tárgya az informatika történet. Hát ez egy jó kérdés, remélem, hogy minél előbb, illetve hát informatika oktatás kapcsán azért beszélnek róla, én pedig az ELTE informatikai korán tartok ilyen órát, és nekünk van Szegeden egy nagy informatika történeti kiállításunk, oda folyamatosan jönnek diákcsoportok, meg ahogy hallom ide, ide Budapesten, az Újpesti Ifjúsági házban, ami egyébként ráadásul hétköznapokon, 10 és 18 óra között van nyitva, és ingyenesen látogatható, ide az Újpesti iskolákat folyamatosan hoz és ezek a digitális benszülöttek, a mai ö, ö, diákok nagyon rácsodálkoznak arra, hogy mifért bele mondjuk 4 t adott esetben. Ugoruljunk egyet az időben, de csak egy évet. 1981-ben mutatták be a Commodore VIX-20-as Ez még a Commodore 64-et megelőző gép, és Így nézzük van. csak, hogy egy amerikai reklámban kivel reklámozták ezt a régi William Shatnerről van szó, azaz körkapitányról, Star trek és trek Why by just a video game? Miért vesz csak egy videójátékot? Egy holmilyen atari amikor ö, vásárolhat egy otthoni számítógépet is, amelyen nem csak játszani lehet, hanem különböző felhasználói programokat megoldani, vagy akár programozni, tanulni is lehet vele. Tehát akkor ez már egy konkurencia harcnak a szintere ez a televíziós reklám? Abszolút mértékben, és a Commodore cég az a művésze volt az ellenreklámoknak, és a konkurencia nagyon kemény megtörésének. Ez, ezért is nagyon ironikus, hogy néhány évre rá Jack Tramiel, a Commodore-nak a legendás alapítója átment az Atari céghez, és attól kezdve a frontvonal másik oldaláról növöldözött Micsoda fordulatok voltak ott, kérem szépen. De akkor szerintem most ugorjunk az időben előre, mert hogy mi is készítettünk egy reklámszerű kis rövid klippet abból, hogy mi látható a kiállításokon. Köszönjük szépen. Hol is az Újpesti... Újpesti ifjúsági házban, és ott van az Újpest Központ mellett, tehát a metrótól pár lépésre, és szeptember 22-ig látogatható ott munkanapokon, ez Úgy, a még tíz nekem 8 napig... bit. Nekem 8 bit nézzük csak a képeket? Ez a kiállítás megnyitója után készült, ugye? itt van, komodorok, hát hát hát a a -ok, többek között a Commodore Game System, Apple II, ht 1080 az AirComp, az AirComp az a, a Naiman informatikatörténeti Informatika Történeti és kiállításáról jól ki. érkezett. Emlékszem És az egy nagyon-nagyon az ritka dolog. Ott voltál -e te is az előbb a megnyitó. Igen, hát a megnyitó élményteli pillanatai láthatóak itt, és aki egy ilyen megnyitót szeretne átélni, az majd november 8-án jöjjön el az informatika történeti kiállításunkba, mert ott folytatjuk, ott lesz a következő etapja. És egyébként is a lesznek még érdekes rendezvényeitek, amiről majd a következő műsorban fogunk beszámolni, mert mesterséges intelligenciával kapcsolatban, IT-biztonsággal kapcsolatban is lesznek majd konferenciák össze, de akkor erről majd következő alkalommal beszélgetünk. És akkor még egy témánk van a mai műsorra, mégpedig a mi Facebook oldalunkról hoztam megint egy érdekesebbnek tűnő videót, mégpedig azt, hogy az ABC amerikai televíziónál hogyan mutatják meg a hurikánoknak a működését. Ugye a hétvégén eléggé drámai események voltak, Floridában másfél millió ember maradt áram nélkül, Hát nézzük meg, hogy Ginger Z nevű metrológus hogyan mutatja be az ABC-nél a hurikánok működését. Olyan, mintha különböző földrészek között csak így átsétálna a hölgy, lecsökkent a távolság néhány méterre, és akkor nézzétek, hogy a számítógépes grafikai közé helyezi ezeket a felhőket, mutatja, hogy mi történik persze, hogy fölszállnak ezek a viharfelhők, elkezd és mutatja, hogy Afrikától hogyan mennek át ezek a felhők az Észak-Amerikai kontinens felé. Nagyon, nagyon, és nézd meg, bemegy a hurikánba, mert ugye nyilván egy ilyen grafikába. Itt elmagyarázza, hogy milyen fizikai körülmények, tapasztalatok egy ilyen hurikánon belül, és aztán mindjárt, másodpercekkel belül rátér a hurikánnak a szemére, ugye ezt így szólták mondani, uh -huh. hurikán szeme. E... Na, annak ellenére nagyon tetszik, hogy én egyébként nem szeretem, amikor számítógépes animáció és élő ember na nézd csak ott közelített rá, sőt itt nem csak ezt a gomolygó közepét látjuk, hanem egyszer csak fogja magát ez a grafika, és így ráközelít és bemegyünk egészen így a hurikánnak a közepébe ahol ott Ginger Z folytatja hogy ott milyen körülmények vannak. Hát tudjuk, hogy a hétvégén 300 km/h szeleket is lehetett tapasztalni Floridában, úgyhogy tényleg drámai körülmények voltak. És akkor itt magyarázza, hogy valamit ott az egynegyedtébe vissza megyenek a úrikának, ezt nem teljesen pontosan értettem, de szerintem ez az egész dolog jól mutatja, hogy mennyire jól föl lehet használni ezeket a számítógépes. És milyen szépen fő volt hozzá öltözve, tehát hogy az, az, sem, az sem a hagyományos időjárás jelentős izé volt, hanem rendes esőkabát, bézbol sapka, tehát itt akció van. Egyébként, bo bocsánat, egy apró megjegyzés, nem tudom, láttátok-e ennek kicsit az anti Tegnap láttam az interneten, hogy valamelyik hírcsatornában egy élő közvetítést adtak éppen a, a, a hurikán zónáról, amikor is, hiszem, ott a partokon, a tengerparton a riporter nő. Hát a mögött valaképpen szörfözni kezdett. Nem viccelek, Kite szörfinge. Mindenkit evakuálnak, Te az űrge úgy gondolta, hogy most van jó szél. Én meg tovább gondoltam, hogy időjárási jelentések után egy, -egy földrajzórát is, hogy föl lehetne ilyen számítógép animációkkal dobni. Sőt, készítsük el hozzá az animációt. Bizony, hogy pörög a hurrikán ez nagyon hasznos lenne. Rengeteg minden képesség, meg tudás kapcsolódik össze, és így oldunk meg feladatokat a hétköznap életben a munkahelyeinken, gyakorlatilag mindenhol. Miért az iskola maradjon ki ebből a folyamatból? Na még így a műsor végére mondok két rövid hírt, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy éppen ezekben a pillanatokban mutatják be az iPhone új változatát, de mi ebbe most nem nézünk bele, majd talán egyszer foglalkozunk vele. tehát a társaságunkban többen is vannak, akik iPhone-t használnak, úgyhogy szerintem boldog felhasználói is lesznek. Illetve még egy hír, hogy a Általunk jól ismert és szeretett Terminátor filmek második részét újra játszák a mozikban, de most már háromdimenziós kiadásban, úgyhogy aki ismét akarja hallani, hogy I'll be back, tudom tudom az most már mehet a Budapesti mozikba és újra nézheti ezt a tényleg remek filmet. Én nagyon szerettem, leóte nem a legkedvesebb, kedvesebb, de a top 30-ban benne van. James Cameron rendezte, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki még esetleg nem látta. Eddig tartott ma a DTM. Legközebb két hét múlva jelentkezünk innen a stúdióból, de a jövő héten az ITBN helyszínéről, a Grupa arénából fogunk jelentkezni élőben. Úgyhogy várjuk akkor is a mi közönségünket, hallgatóinkat, nézőinket. Köszönjük a figyelmet, viszontalásra!